Berriozar irratia, azteleen, azteazken eta ostiraletan goizeko bederatzietatik amaretara bertako albisteak. FM-ko eun.zortzin. Kaixo gunon, egunon, egunon guztioi, e, berri hon e, magazina duzu hau, berri hon e, berriozari irretia entzuten erizarete, FM-eko egun puntu sortzian. Urriak hogeita sei ditu gaurkoan, aste azkena da, Euskarazari garenez, eta kristalaz bestalde, txari eleta daukagu, kaixo txari egunon... E, eta entzuleguzioei bai egun honen orain bai orain bai orain bai egun honen ezakitzera esaten dizuten zen nahiko gaizki e, entzuten dut nik baina bueno aurrera <laughs> eginen dugu gure eguneroko kontuekin e, aipatuko dugu gaur e, sanbezala asteazkena dela bederatzi gradutan e, gaudela momentu honetan, bederatzi sortzi, e, inguru horretan gure termometroan ikusializan dugunez, eta egun triste xamarrea geneukala hemen estudiora sartzerakoan ezakit, orain... Piskabate argiago ezote den, baina, bueno, nisartu nahi zenean behintzat. Zu sartu zarenean, ez da, baina nisartu nahi zenean jagaz egon kriston argiak. Kriston argiak, ez, hainbeste ez, hainbeste ez, zara, bueno. bestez, bestez, baina ja ikusten ziren inguruetan eta, ola, odei koloretsuak, aranja mm. kolorekoak eta adierazten dutenak eguzkia una bere alaterako dela. Bueno, Zeraz, ba, behintzat, zuk beste, be, zakit, beste aldarte batekin sartu zara egretzia, nietorri nahi zenean. Ba, gelditu da, ba, piskat, berandusiago torri nahi zera, zu baino. <laughs> hori, hori zaren da. <laughs> bai. dat a gaurko saioan baditugu gauza asko kontatzeko kontu pilo bat eta besteak beste ba Himalaia sarituko gara ira Himalaiara abiatu zen espedizio horretaz eta horretaz guztia ez hitzeiteko estitula Mendizalea izanen dugu hemen, berri bizilaguna eta e, ba, bekaek antolatutako espedizio horrietan parte hartu zuenetako bat e, horrez gainera, ba, zakurrez edo ba, diestramenduaz eta zakurren eziketaz arituko gara Mikel Balentziagarekin eta bukatzeko literatur txokoa izanen dugu asteazkenero bezalaxe, Josu Jimenez mailarekin. Eta horrekin guztiarekin hasi baino lehenago ba, albisteak izanen ditugu. Eta hori izanen dugu gure gaurko abia puntua berrion saio berri berrion iba hasiera emateko. eta beti bezala nazioarteko gaiekin albistekin, hasiko gara. Gadafi eskutuan lurperatu dute Basamortuan. Transizio Irako Kontseillu Nazionalak baiestatu duenez, Zatxo Goizaldean Muammar Gadafiren ilotza lurperatu zuten eskutuan Basamortuko lekuren batean eginen zutela aurreratu zuten iturri horiek Erenegun eta lekua sekretuan gordeko zutela, bere jarraitzaileen errememes leku bihurtu ez dadin, ostegunean harrepatu eta hiltzen erribeldeek Libiako presidente izantzena, Surt Jai aterritik ies egin nahian zela natoko hegazkin batek tiro egin zion lehenik eta ondoren erribeldeek harrepatu eta jo ondoren hilt zuten arabera bi tiro jaso zituen bat sabelean eta bestea buruan bigarrenak hilt zuen Iliotza uh, misriatara erabantzuten eta biltegi bateko ozkailuan gordetu, gordetu, gorde zuten lehenik zeregin erabaki bitartean. Uzteltzen azia, zela ikusita ordea, bart lurperatzea erabakidu zuten. E, Gadafirekin batera, mutasim semea ere lurperatu zuten. Transiziorako Kontseilu nazionalak esan du, hilketa argitzeko batzorde bat sortuko duela. Erri Lankako presidentea epaitzea baztertu du Australiak. Mainda Rajapaksa, Sri Lankako presidentea, gerra krimenengatik eh, salatu dute Australian tokiko edabideek jakinarazi dutenez. Arunachalam Jagateshwaran, Sri Lankarrak jarri du salaketa tamilen kontrako jazarpenagatik salatzaileak dio Australian legezkoa dela salaketa hori. Rajapakska presidentea aste honetan Commonwealth erakundearen eh, osatzen duten errialdeetako buruek egingo eh, duten bileran parte hartzekoa da Australian eta salat leak esan du, Gerria kriminal hori erria, e, ba, australiara joanen dela, eta 2008an milaka tamilen eriotzagatik kargu hartzea, nahi duela. Nazio batuen erakundearen arabera Esri-Lankaren eta tamiltigreen arteko hogeita urteko gerrean laro geimila eta eunmila pertson artean hildira. Horietatik, berro geimila, 2008an gatazkaren azken hilabeteetan izan ziren zibilak e, ba, oieki izan ziren e, hildakoak. Julia Gilard, Australia ako ministroak esan du aurrielako salaketa batek aurriera egiteko Robert MacTielan fiskalaren baimena behar duela eta bestalde ba, salatzaileak esan du bidali diola aurri gutun bat salaketaren berri emanez bere bulegoan ordea ez dutela ezer jaso diote aurreko astetik Australian dauden zenbait goikardun goi, goikardun gogikardun barkatu esrilankar ikertzen ari dira 2009ko sarrieskian izan dezaketen erantzukizunagatik tartean Eta Euskal Herrira itzuli, independentistak sareak Mendin Martxa eta Ekitaldia egineen ditu Euskal Herriko erdigunean independentziaren beharria eta komenigarrgitasuna aldagarrikatzeko mendi martsa eta ekitaldi politikoa antolatu ditu independentistak sareak igande honetarako ekimena Euskal Herriko erdigunean eginen dute. Leku hau hainbat kalkuluren arabera Nafarroako handia mendilerroan kokatuta dagoela azteazztu da Sakanako iraineta erritik nahiko gertu hamaikat erdietan izanen da ekitaldi politikoa eta atutsi ari zamarrieta eta feri, Felix Isasak hartuko dute hitza. mendi mart aldiz goizeko bederatzietan ateraako da iraineta, senoziain eta unanu herrietatik. Mendi goerak abiatuko diren tokiak ondokoak dira. Senoziainen, langan, unanun, eskoletan eta irainetan, Basoko etxean e, Arriatsaldeko hiruretan herri bazkaria izanen da basoko etxean eta izen emateko telefono honetara daitu behar da 6 bat bederatzi 0 bi zazpi zazpi. ekimena Sakanako mendizaleak eta irurttzun naiz irainetako mendizaleen babesarekin antolatu du independentistasareak. Nafarroko Gobernuak langile publikoen soldatak ez igotzea erabaki du. Hala da, datorren urtea soldata igoerarik gabe hasi beharko duten afarroako administrazioaren mendeko langileek, gobernuak ez daukalako igoeretarako baliabide ekonomikorik. Funzio publikoko negoziazio maila osatzeko saioa, hasi aurretik eman zuen berria Gregorio Egilaz funzio publikoko idazkari nagusiak berak. Hori horrela, azaldu zuen negoziazio mail horretan lanbaldintzak aztertuko dituztela eta langileek dituzten eskaer, eskarien inguruan hitz eginen dutela, baina eduki ekonomikoak dituzten gaiei hiltzea zaila izanen dela, nahiz eta onartu haiek direla garrantzitzenak. Adirazpen horiek eginnostian negoziazio maila osatzeko saioa egin zuten Nafarroako gobernuko eta sindikatuetako ordezkariek. Mai horretan komisiones reraz da ordezkari duen sindikatua ehuneko hogeita hiru kaotst laurogeita Labek e, euneko hogeita iru kakotx 06 ditu, elak euneko hogei kakotx iruro geita lau, ugetek euneko emeretzi kakotxo geita eta afapnak berriz euneko amairu kakotx amalau. Batzarrean, egilazek prentsari egindako e, berria, e, jakinarazi zuen, Sindikatuetako ordezkariei funtzionarioen soldatek ez dutela igoerarik izanen pertsonal gaztuetara aurten baino diru gutxiago bideratzea aurre ikusten duelako Eren egun Nafarroako gobernuak onartutako aurrekontu proiektuak. Sindikatuetako ordezkariak aserre irte irten ziren bileratik gobernuko ordezkariek ukatu egin zietelako eduki ekonomikoa duen gai ororen inguruan eztabaidatzeko aukera ere E, labek adibidez adierazi zuen eduki ekonomikoak dituzten proposamenak irakurri ere ez dituztela eginen esan zietela eta bilaren balioespena egiteko kaleratutako oharrean e, zera gaineratu zuten. Esan digute langile publikoen soldatak ez dituztela igoko baina ez digute egin du. Jaitsiko ez dituztenik, sindikatuetako ordezkariekin e, sina ditzaketen akordioak beteko dituzten ziurtasunik ere ez digute eman adierazi zuen e, labek. Bestalde sindikatuak gaiitzetsi egin zuen Nafarroako gobernuaren jarrera dirurik ez dagoela esan eta abiadura handiko trenera ehun hogeita malau milioi bideratzea onartu duelako. Berriozarko albisteak aipatuko ditugu orain Espainiako gobernuak saria eman dio berriozarko osasun batzordeari. Halaxe da, Espainiako osasun gizarte politika eta berdintasun ministerioak estrategia naos sariak banatu zituen iragan haste artean, eta atzo beraz eta beste batzuen artean berriozarko ekimen bat saritu zuen. Esrategia na siekek elikadura osasuntsua eta jarduera fisikoen praktika sustatzen dituzten ekimenak txalotzea eta omentzea du helburu eta Arlor horgetan berri osarrian burutzen den lana aipagarria dela deritzote. Hala e, familia eta komunitate alorrean saria eman diote berriozarko sektore arteko osasun batzordeari aurtzaro zein gaztaroan bizimodu du osasuntsuak sustatzeko garatu zuen proiektuari esker. Rock Jaialdi antiko antikomertziala izanen dugu berriozaren. E, larun, larun bate honetan ez, urrengoan, hau da, azararen e, bostean, musika Jaialdi antikomertziala eginen da hemen, berriozarren Eguzki banaketak elkarteak antolatu du Jaialdia, eta bertan ondoko taldeek parte hartuko dute, El Trono de Judas, El Kondezreata, salimos Demokrazia Zero, Baserritarz, Zetateka Rap eta Resaka. E, Jaialdia atxaleko bostetan hasiko da, disko banaketa alternatiboan, oinarritutako azoka batekin eta sei terdietatik aurrera kontzertuak izanen dira herriko frontoiak txartelak salgai diia da bost euroren truke. eta hoehexen oh, gaurko albistea, gaurko albiste blokea eta oraintxe ba musika piskatxo bate entzunen eh, dugu, chari hautatu alduzu zerbait gaurko. Bai, noski nola ez, eh, gauza berrien artean topatu duguna eta aurreko gunean ere jarri generoana Zutagar taldearena da, Zutagar taldearen disko berria atera delako eta hortik aukeratu dugu Kantarik Politena. Ez da ikuste dudalako, baizik eta izen hori. <laughs> izen burua hori bai, izen hori duelako, hori da bere izen burua, Kantarik Politena eta biete mazeizu, ba hori adituko dugu Eta orain. Ez dugu. RIOZAR IRRATIA Asteleen, asteazken eta ostiraletan goizeko bederatzietatik amarretara bertako albisteak FM-ko eunpuntu sortzin EFM-ko <tutu> Eta musika iradokitzaile honekin himalaiara joan gara. Edo, bueno, himalaiara joan beharrean, ba, himalaiatik estitsu labiano ekarri dugu, kaixo estitsu egunon, kaixo egunon, mi gurean e, izateagatik, eta, bueno, lehenbiziko galdera zer moduz joan da, espedizioa? Bale, ba, espedizioa dena osondo, dena primeran joan tzen, eh, pasa dugu, Taldeko arremana baita ere primeran egon guztietan, egur baita ere oso zona izan da, eta bueno, e, az, izan dugun azken notizia gure handau den irukideak amada Blanka posatxo igoztutela, mm -hmm. eta horrekin ja ba dena, dena izan behar zen moduan ja gertatu da. Mm -hmm izan ere, bueno, e, azalduko dugu, ez labianok, ba, Himalaiara joan zen espedizio horretako kideetako bat e, dugu, e, eta bueno, espedizio hori berez, iragan larun batean, e, oi, barkatu, ez da, e, zer, zer egunetan itzuli ziren? Astelenean. astelenean, bai. Okay. E, iragan astelenean itzuli ziren, eta kidetako batzuk gelditu ziren bertan, e, ba, beste helburu bate eh, bati heltzeko, ez? E, Kontaigo zu pizkatxo bat. E, zer, zer egiten ari diren orain hor e, Himalaian geritu diren horiek? Vale. Bueno, ba guk hor urriaren guztiok, e, taldean 19 ginen eta bueno, ba talde osotik hiru plan desberdin zeuden, esan daiteke. Eh, taldeko eh bueno, ez dakite, helburu edo hasierako helburua zen trekina egitea. Uh -huh. Batzuk batzuk jaten ziren Everest kanpo bazera, beste batzuk egin genuen mm -hmm. eta gero ja, azken ideia hiru pertson hauek geratu ziren amadeka mm -hmm. egiteko eta gero bueno ba enteratu gien atzoia igozirela igoz, igoz, igoz, eta orduan ba suposatzen dut orain jeisten egonen, egonen direla. Mm Halako -hmm. abentura bat ez da egunero egiten den zerbait eta ezakizuk aurre Tiko esperientzia zenuen, alako gauzetan edo zure lehenbiziko aldia izan den, alako maia handiko espedizio ba, ba, batekin. Ba, bueno, niretzako lehenbiziko aldia izan da, eta egia esan oso, oso esperientzia polita izan da. Ba, zegoen e, joan ginen taldetik, bos, lau edo bost pertsonaia han baino gehiagoetan egonak ziren. Baina nire, nire partez balena aldia zen. Uh -huh. Eta nola ikusi duzu, zuk espero baino zariagoa, ezaki? zuk espero baino errezagoa? Ba, egia zen, nola. egia zen, egia zen, nahi ikusi naiz, sí. beldur gaiena neukana zen altueraren, nira gorputzak altueraren, altuerari zango zion errakzioari, baina egia esan nahi kondo gara, nik oso dogon naiz, egia esan ba, mendia eta hori egotzen nabari zen, ba... E zen pixkaeta aire falta eta lako senttzazio estrainak ba, ezagutzen ez genituenak, baina, mm -hmm. baina oso ondo egunen batzuetan buruko mina, baina ezer gehiago.: mm -hmm. Eta gero igoera guztiekin eta ertzen duten e, arazorik uki, ez er zer izan zen ba, ba, zuretzat. Zailena, edo... Ba, gure lehenengo esperientzea izan zen gokiora heldu ginen ean, anegin genuen mendibat, antzegoen mendibat. Inork ez ginen, bueno, e, arraioan ez ginen inork e, e, pertsonak ez genuen inoiz-bos mila metroko bat egin. Eta, bueno, lehen genuen lehenengo mendia, e, gokio pik izan zen, eta hori zeukan bos metro, tegia esan, ba, guztiok ego ginen eta guztiok osondo gonginen bertan, Nik, egun horten neguen normalia maina baino pizkat e, mantxoagoa eta nekatuagoa egia esan baietze, baina bueno epestegunetan jarbilen ezo zondo mm -hmm. e, Aipatzen dute e, Himalaiara geroz eta bueno mm, eta jende gehiago joaten dela eta bueno berez e, batzuk turismo egitera joaten dira, ikustera himalaia eta hori guztia ez dakit zuek nabaritu zen duten oso masifikatu adagoela, bat ez ere bereztaren e, ba, kanpo basea edo zakitori nabaritu izan zenuten. Bueno, bagi esan, e, normalean, e, e, berezkampu baserako ibilbidea, normalen egiten da ibilbide bat, guk egin genuen besti ibilbide desberdin bat, baina bi etapa baizituen egin E, normal, e, ilbibirte il, il, e, normala bieta bietap horretan baina baritzen zen jende pila bat eta ozak oiaten ginen prosesio bat bezala mm -hmm. eta nahikoa gobiantea izaten zen hori gero ja e, beriztu ginean ja jende gutxiago ego, e, e, ikusten genuen mm -hmm. eta hor bai, bakarrik zu ziren angot porteak e, gauzak igotzen eta jisten mm -hmm. Nola ematen zenitu zenituzten gauak, hor nola pasatzen zenuten gaua han lasatentzen. Arratsaldeko bostetan edo bueno, an, ordu, ordu horretan an, postak zirenean jasten zen <coughs> e, gautzen eta bueno, pues normale jolasten gan unasko kartetan. Egitengin utuen tinba kartetan eta hori eta eta musean baita ere pikeak izaten genituen. Eta bueno, ordu horretan ja nahiko kanponotza egiten zuela, ba, E, afaltzen eta egoten ginen lekutan jartzen zituzten estufak edo uh -huh. kon kakadeia, edo hori egiten uh -huh. zuten eta oso guztera egoten ginen uh -huh. eta hori afaldu arte eta bere ala aldea gimargenoen oera bertan e, porteak etori logiten zutelako uh -huh. e, izan ere uste dut, baina era oso, oso, oso goiz e, jaikitzen zinetela ez goiz aldean e... bueno, normalean normalean goizeko saspitan edo gondengiago saltzen eta bono sortzik bueno, da. Ez da, Oson, logo, ent, bai. bai bai ez da ez da fremesterako, entzunan <gülüyor> euken egunen batean edo norbaitek e, telefonoz egin koneksio batean esan zuela ba, goizeko lauretan goizaldeko lauretan edo e, jeikibertzutela edo alako zerbait oa, eta, bai. eta, eta pentsatzen nuen agian egunero egiten zenutela alako dik. Hori egiten genuen bakarrik ba azimaren edo egin bargen edo eta paluzaren maduen bai, eukanean esnatzen ginen goizeko lauetan <gülüyor> eta dibidez ba, gokiopike go egun genuenean, edo txola paspasu bat egin genuenean baita ere posen, egun luzea, ba, egun horietan bai esnatu ginen, oizeko iruetan edo ia ibiltzen azteko eta gero baita ere aislan e, pikera joan ginean, egun hortan e, gaueko amabiltan esnatu ginen gozaltzeko eta ordu batetan ja, on, e, ibiltzen ginen ja mm -hmm. Bueno, bai Zure ezakit lo egiteko nola, nola izan entzaren edo oitura finkoak izan dituzun Nik behintzat alakorik egin manu egunero ba, ordu diferente batean geiki, ordu diferente batean e, oheratu e, Ni behintzaten nintzateke oituko eh? ezakit nola ibiltzen zinete eh? Ba nik egia esan nik esokat arazorik, nik primeraan lo egiten nuen egunero, hasi que gabe Eta, eta ondo erregatik. Gero e, komunikazioak adibidez e, zariak izoten altziden e, komunikazioak esan nahi dut e, ba, e, bai telefonoz e, ba, berriozarrekin egiten zenituzten komunikazioiek. Ba egia esan, han, dirua baldin badaukazu iaia denetarik egin dezakezu. Uh -huh. Iaia leku guztietan daukate interneten sartzeko aukera hori bai beti ordaintzen daintzen ba, minuturo ez dakizemako bratzen duten karo, pos, batzutan esginen sartzen erezti ba, egia zelako uh -huh. Baina ia, leku guztietan konexioak zeuden, eta, bai telefono eta bai interneta. Geno, bero hauek ez zeuden ean, ba gure hona modua zen, eraman genuen telefono satelite bat, uh -huh. eta orduan hortik e, pues, deitzen genuen, eta pues, gure telefono deia grabatu egiten zuten, eta beraia gero jartzen zuten blojean edo guk esandakoa dakoa. Uh -huh. Ala genuen. Baina hile leku guztietan ja, komunikazioak daude. Hori bai oso mantxoak, edo oso gaizki funtsonatzen zuten, uh -huh. batzutan, eta, bueno, batzutan desespera garriatzen. Bai. ez erabiltzea eta iazta. Bai. Eta bertokoekin harremanak eta hori? Jo, ba, bertakoekin oso ondo, guk ginen bueno, pues, gure porteak eta gero gure gileak eta hori, haiekin oso harreman harremanonea egin genuen, oso oso jatorratzire, karo dena ingeleses eta orduan, bueno, pues, dena unpoko txapurreo egiten genuen, ah. <laughs> Ingelera ez da ez daukagu oso oso menperatua eta bueno baina guia izan oso ondo eta oso, eta oso posik beraiekin. Gero beraiengandik beristu ginenean ba afari bat egin ganuen elkarrekin eta mm -hmm. beste zen guten eta eta esan oso oso ondo. Ez dakit ditu zaizu gogorik, gero ba zerbait egiteko edo beste helbururen bat egin azuzun zerbait egiteko, zerbait igotzeko. Ba, egiezen Ez, Es nikneiko <laughs> baduzu naikoa. Nikoez ez horren bai. <laughs> Joanitzen ideia batekin eta helburu batekin eta helburu hori nuen eta iraingo ez egia esan ba bueno, ya disfrutatu dut, ya bete bat egon mm -hmm. gara kanpoan eta gustora itzuli naiz egia esan mm -hmm. baita ere. Baina esanen bali datorrien urtean beste espedizio bat eginen dela itzuliko zinateke? Bai, suposatzen dut, agian bai ez, ezakit. Orain, orain ezakit, baina denbora bat pasatzen denean imaginatzen du bai ez mm -hmm. joango nintzatekela berriro Hemengoak e, zure familia, lagunak eta e, de, deitzen zizuten, bueno, deitu ba, ikusi dugu nola zuden barkatu nola zuden komunikazio ioguziak, baina nola bizi izan dute esperientzia hori, ba, gurasoak askotan kezkatu egiten direla lakoetan. Bueno, ba, beraiek itxein egiten zuten, eaguk noiz deitzen genuen eta ea noiz zerbait idatzi egutsienez Ta bueno, nik adibidez, pues así idazten genien, pues kan mundu geudenen adibidez, pues hotelan wifi agenukan eta ordan pues mubietik pues, mezu bat bidali eta jazta. Eta geroia, gero ya trekina zi genuenean, e, nik egun bat ditut bakarrik etzi, bi egunetan, deituz bakarrik etzi, bat telefono sateliterik eta oso zaia zen ulertzea uh -huh. eta ja beste baita jisten genduenean, deitu nuen eta ya, ba gutiex ez kontatu niengia osgehiago mm -hmm. eta bueno de, beraiek dena den oso tranquilzu den egunero blogeida irakurtzentuz zutelako, berriak zituzten gure berriak zituzten eta alba jendean, nahiko lasei egonda nikuste dut horregatik bai izan ere bloga e, namaste berriozar bloga bai. izan da komunikazio iturri <laughs> oso, bai oso importantea bai bai eta eta bai guretzat ere bai, posta egiten genituen bizitekin <laughs> geratu geratzen ginen egun batetik bestera nola ziren bizitak eta egiten genituen apostak ea, nors, ea, <laughs> ziren bergira yeah. ez ba, yeah. bueno, hemen irretionetan honetan san asko bergiratzen genuen e, blog hori eta hemen e, ba, gure albistegiak egiteko ere ba, begiratzen genuen ea, ea, ea berriren bat ea berriren bat e, bazegoen ba, ba, e, ez ditu ezakit gomendatuko zenioken hemen gure entzuleei balako abentura bat e, ba, egitea edo ba Ba, bai, noski baiez gure e, gure partez gutxienez izan da oso aventura polita gainera hemeretsi pertsona geunden, e, gure artean oso, oso ondo egun gara gainera hori talde handi bat, e, opsteopia bat daude pos, talda handi batean, mm -hmm. jende desberdina oso, oso ondoi ibili gara gure artean far egin du gupia bat, Tegia esan badena hori, pos, baita ere aberasttu egiten du biddaiaen. Mm -hmm. Bailaaren dena, eh? bizka bai, uh -huh. guztia Eta uh -huh. gila zan oso sondo egon gara bai. Egur aldeetiko ondo baita ere Ez que den aterada primeran Bueno, ba Itzoi ekin geldituko gara Ez zaino beaterada guztia Eta, bueno ba, Zorionak beraz Espedizioari eh, Eta, eta zuri ere, eta mila esker estitzu Itxulabiano, gurean e, izateagatik Berriozari irreatira hurbiltzeagatik Eta, bueno, baur rengor arte Bale, ba, ez eta mi esker baite ez luei, gure aventura horrela, horrela publikatzeagatik, edo Bai? Bueno, ba, esker jik asko Agur, bale, agur your face, whatever breath's in my mouth, whatever the sweetest wine that I taste, whenever your memory feeds my soul, whatever got broken becomes whole, whenever I feel with guys that we will be together. genuen estitu Labiano eta orain Sting eh ari gara entzuten, zala, etxari? Bai, hala da, ala da, hauseda topatu dudan berriena, eztin ez da berria daki zuen bezala, urteak eta urteak dara matza musika egintzen, musika egiten, depoliz taldearekin lehen, gero bakarkako lanak egiten hasi zen, eta horrein egindutena, bueno, ba, olako bilduma bat, bilduma bat ez? eta ez etxasmatu zen olako izena jarri dioten, honi? Ba, bi izenburu buru zaizki.. Bai, bota. Bata, greates hits eta bestea best of. Ori da, bigarren aukera, bigarren aukera. The best of 25 years. Ah, bueno, 25 jarri diotolako, hogeita 25 urteek urteetan oberena, ez? O, o, vale, vale. Ori da. Ori dagiren duten aukerak eta bueno, ba hortik aukeratu dugu abestia o ez da hola, suave, suave así den abestia. Ba, abesti horrekin estitzula bion hori gure esan eta ba, kaixo esanendi diogu Mikel Valentziagarik. Hemendik oso gutxira. hemen jarritzen dugu, berrion saioan FMko egun puntu sortzian, eta horreintxe hemen gure estudioetan Mikel Balentziaga dugu kaixo Mikel egunon, kaixo egunon. eta, bueno, ba, zakure ziketaze eginen dugu orain e, bi ikastaroan tolatu baitituzue datorren hilabeterako azarorako, gutxi gorabera bera azaroaren erdialdetik aurrera edo eskainiko dituzuenak, konta guzu piskatxo batean zertan datzan Eh, bueno, bi Kastar hoiek. Bueno, vi Kastar hori ja batez ere bi, bat bi realitateeri erantzun nahian, ez. E, lehenengo batean egingo dugu e, kale adiestramendua eta hain zuzen ere kale esaten dugu kaletik ibiliko garelako, mm -hmm. eh plazetatik eta hartuko itugu hainbat txakur beren jabeekin eta e, eguneroko rutina hoietan ze irtenbide eman edo ikusi nahi dugu. Gende askok, e, soluzioak eta behar ditu lekuan bertan, eta zerroberik e, pues kaletik eta ibiltzea baino. Ez mm -hmm. Bertan ikusiko ditugu txakurrak zaunka, ikusiko dugu ez direla onduan ibiltzen, ikusiko dugu e, ah, jende agurtzean gainera igotzen dela, ikusiko ditugu hainbat errutina ez egoki, eta jabeari saietuko gara pues laguntza hori ematen, momentuan bertan eta ikusita arrazoiak aztertu, eta arazoioiei edo konpomide bate batean e, arazorik eta jendeak arazorik eta izan ez dezan eta uh -huh. oso egoera normaldu batean ibilializateko bere txakurrarekin uh -huh. e, Aipatu duzu ba hori, kaletik bertatik e, ibiliko zaretela hor egunean eguneko arazoiek identifikatzeko momentuan eta eta ikusteko baina uste dut badagoela beste, beste ikastaro bat, ez? Badagoela beste maila bateko ikastaro bat, igual e, ba, ez dakit, nola, nola esan, aurrera tuagoa edo bai. beste, beste, motatako, beste motatako ikastaroa. Bai, eh, izan ere, bada bueno, jende bat, obedintzialdetik eta errutina hoietan, Berba da, hainbeste arazo ez duena, ez duena, e, era normal batez edo biziena esan dezagun, baina utxune bat badu, ez? Gero, eh, iardueran eta nola ibili bere txakurrarekin, Errekursoak falta ditu berarekin jolasteko, txakurrareki, txakurari pentsarazteko, mm -hmm. hainbat trebezia eta irakasteko. Nola Nolabait asetu, harreman hori, eh, jendeak eh, txakurrarekin eta gehiago gozatu ahal izatea. Eta txakurura noski eldiberean e, gozatzen ijibiltzea. Mm -hmm. e, Harremanerako eta segura eski jaardurarik egokiena bada e, biden artean egiten den horiez konpartitua. Mm -hmm. e, bestela oso osoikoa da ikustea jabe bat e, ezkerretara begira eta txakurra eskuinitara begira kaletik eta hor harremana ez da baterez sendotzen desobedientziakor sortzen dira i best, e, txakur bat ez da aspertzen, Io ez, ez, mm -hmm. ez da aspertzen. Zukez bai duzu, e, zer divertigarrik ematen, bilatuko du, du besta inion, eta mm -hmm. zugandik urruti beti. Eta hori pixkanaka pixkanaka doa eta kontaktu galtzen da. jende asko esaten du, e, badirudi bitxak urditu dela. Bat etxekoa, eh, oso kasua handia egiten duena, eta gero kalekoa. Kalean ezakitzar gatik ezit kasorik egiten, mm -hmm. eta ez duzen ere... Hori ikusten dugu gabezia ta hutsunea. Ahiyan estimulu asko daudelako ere kalean, ez? Gauza asko daude e, e, zakurrearen atentzioa erakartzen dutena. Hori da. E, gauza tentagarri asko dago. Zuk ez baiozu ezer ematen, aukeran e, noski e, beste hori hartuko du. Ez ez gure ondoan egotea. Uhum. E, dena den, suposatzen dut, egonen direla ba, jendeak normalean galdetzen dituen edo dituen zalantza oikoak edo asko errepikatuko dira, ez? E, ba, alde batetik, etik ba, zakurriak ez dit kasurik egiten edo IES egiten du edo, edo beste zakurriak e, agartzen didean zaunka egiten du ezakit, zeintzuk dira jendeak dituen e, galdera, zalantza eta nagusi horiek. E, lenik eta bein, obedientziari lotuta seguraski izango da tirakata ibiltzen direla, txakurrak. Iesa e, eren oski horra ipatu duzu, e, ohikoa da, jendeak kezka izatea horrekin, baina obedientzi beharra da hori arrastaka ezera matea txakurrak. Mm -hmm. Beste multzo batean ditugu instintoak edo senak edo agindutako jokamolde ez egokiak. Txerrin atzetik ibiltzea, baloien atzetik, korrikalarien atzetik, Hoiek zuzendu behar dira, eta jarraika ibili baino, beste alternatiba bat eman bar zailo. Jarraika ibili bai utziko diogu, txakurari hori gustatzen zaio, Beraz, hori, e, e, harik hori egin behar du. Baina guk esango diogu, zeren atzetik ibili. Mm -hmm. Zer ate izten den, zer ate irikitzen den. Zer ezin duen egin, eta zer egin dezaken. Mm -hmm. e, Instintoria asetzeko, hor eh, duan. Eta azken batean beldurrak izango lirateke egin txakurre eh, agresibitateak eta askotan beldurretik datotzen ondorioak dira. Eh, haipatu dituzu zankariak eh, kanpotik etortzen diren beste txakurrak urrundu nahi dituzten horiek, mm -hmm. edo pertsenekin ezer oso sentitzen direnak zaratekin eh, beldurrekin lotutako jokam eh, osatzen dute multzo potolo bat, jende askok arazo hori ekartzen dugu eskolara, Horri noski beste estrategia batekin egin eta Horretan, momentu ezkara sartu hemen herrian bertan. Mm -hmm. e, Kontrolpeko egoera asko behar da, eta hori ja eskolan ematen dugu. Herki. E, Aipatu duzun e, ikastaro hoietan, e, jendeak nola, nola eman dezake izena, zer zer egin behar du? Bai, bueno, e, bada telefono bat, gurekin zuzenean er, aremanetan jartzeko, telefon hori 6 6 2 0 0 0 0 0 0 Edo udalet etxean bertan ari izan dezaki informazioa, hala ere e, aroaren batetik aurrera eta hainbat herriko programazioaren artean eta agertuko dira ikastaro hauek eta jendeak mm -hmm. bertatik jasoual izango du informazio hau. uste dut etxe guztietara iritsiko dela e, Edo gehienetara mm -hmm. ikuset guztietara beraz nahi duenak e, gehiago jakin bertan. E, informazioa eta telefonoa izango du mm -hmm. eta... Aida, bestela bat, Udaletxera jodezake bai, eta ikastorari buruzko zehaztasun ze gehiago neko balure, bueno, pues telefono hortan edo mm -hmm. argituko genioke jendeari zein den helburua eta asmoa Noi dugu telefonoa Bai, telefonoa 6 azpibi lau 0 iru, zortzi bost 0 O, songi e, Badago beste Ezekit E, beste zalantzarik ere izan ere, bueno, badakigu jende askok badituela zakurriak etxean, mm, askota bezala eta askotan zaila izaten dela, eh, ba, Txakur batea, batekin elkarbizitza bizitza egitea, jendeare desesperatu egiten da batzu eta ba, txakurrak zaunka egiten duenean, txakurra agian ba, beldurrearen gatik edo denadelakoaren gatik ba, erasokor bihurtzen denean. Eta askotan erreakzionatzen dugu... Ba, e txakurra zigortuz e, txakurreri kolpe bat emanez aplasteko bat emanez pentsatzen dugu horrela ikasiko duela gehiago ez egiten e, ezakit hori oso egokia den edo ez den egokia bueno, e, ikusi barko egoera baina e, esango nuke e, oroar ez dela egokia e, ez da egokia e, ez da egokia erez e, lastantzea, hor zorion, e, zorion zenari gara jokamoldea e, biderik erresena ola esanda eta gehiagiei Ikusi gabe txakurra eta zai ezaten da, baina biderik erresena izaten eskure eski distrakzioa. Ikustea jokamolde hoiek ez direla beharrezkoak ezer usatzeko, ez dala ezer erartatzen zaunka ezazteagatik. Ze haien buruan askotan bada zaunka edo pertsona hori edo txakurro horrek e, e, alde indute, hain zuzen ere zaunka egindu dalako, ez ondori horretara iristen dira. Ikustara zibarzaie, zaunkari gabe ere joaten direla, ez diotela eragiten eta lasai egon egondizkela. Ederki ba, honaino beraz gure gaurko eh, elka errizketa Mikel Balentziaga, mila esker gurean izateagatik Eta urrengor arte Agur ba Agur Será que se nota el paso del tiempo Que cierra la cicatriz del alma Yo como soy discipulo del vientu Me siento a esperar que llegue la calma Se que le doy de o se das vueltas Y mil veces caigo en la misma trampa Menos mal que ahora duermo a pierna suelta Yo nunca pierdo toda la esperanza serárá que algunas veces me emborracho Con el licor de todos los licores mucho más que un mamarracho que solo busca huir de sus temores el en la primavera se me escapa corriendo por las aceras en la primavera que se me escapa volando donde tú quieras creo que sí vale la pena Si vale la pena Y a veces cuando estoy solo conmigo y se apagan la luce de mi casa. Universo busca su propio ombligo Y ojo de un huracán que todo arrasa y la piedra o dónde vamos. Quero saber de dónde venimos Solo sé que tengo el tiempo en mis manos Pero Si te quedas un ratito conmigo Le, le, le, la primavera Y <tose> se me escapa corriendo por la aceras Es la primavera volando donde tu quieras creo que sí vale la pena creo que sí vale la pena te lastista vale la pena cuando tú sojo quieren dorar pero me disimulan de reojo. todas las flores florecen después de la tormenta qué voy a hacerle si tú beso me savenamiento yendo por la acera en la primavera creo que se me acaba volando donde tú quieras creo que sí vale la pena creo que sí vale la pena Menxe gara berriro ere berri hon saioan FMko eun puntu zortzian. Eta angurekin dugu jada Josu Jimenez e, Maia, Kaixo Josu, egunon. Egunon, egunon. E, gaurkoan itzulpen bat e, ekarri diguzu. Igela e, argitaletxearena, e, bueno, saiguzu jada irrikitan baikaude jakiteko. E, azte honetan aholkatun mei duan liburut joa Filip e, izaneko irazle frantxesaren lin jaunaren biloba da. Mm -hmm. Igela argitaletxaren eskutik, aterea, itziar diez utzuronek e, txukun euskaratu da, eta iaz e, aterea, mm -hmm. eta, bueno, ba, egun norri aldetara eta eu e un norrealdinguru daukan errelatua da mm -hmm. ez dakit naiz osartzen esaten novela batenik espai eleberri ele motzaren eta luzearen arteko Oreda. muga oso lusaki, da oso, bai. bai, bai. betikoa ez eh? zer da ipuina zer da no berria, zer da e, ipuin luzea Bon, egia esan personaia gutxi daude e, ekintza gutxi nukleo bakarra ordduunpuina bueno, dela esan genuko Hori da baino diiberrean ono ba, bueno, ba, ez dago artifizioski anpatua eta ordun ba, bueno, ba, igu e, erlatu luzea esango dugu edo Nobelbeli laburra edo dena delaen zer horrek esan duzu bezala mugak oso laosoak dira, etiketak jartzen ohitzen gara, e, bazutaan e, buru gohortzen gara etiketa jartzen eta ez dakit e, beharri daukan, benne, mm -hmm. bueno, benetan erraz irakurtzen den e, liburua da mm -hmm. eta horregatik e, e, ekarri nai nuke. Zer, zer kontatzen digu liburu honek? Zen, bueno, Igela Argitaletza aipatu dugu eta bueno, e, Igelak mm, bueno, e, eskarmentu handia doka ba, eleberri beltza bueno, eta alakoak itzultzen, baina ez dakit eh, onakoak kasu hori den edo eh, bestelako liburuak ere kairri karatu izan ditu askotan beraz konta eguzu pixkatxo bat eh, zertan datzen bai, hau, da, hau ez da eleberri beltza eh, eh, Hau Europaan eta Frantzian eh, eta Estatu Espainolean eskarri eh, eh, Arrakasta hundia izan noen novela bat da. E, nik usto deskertu Arzaiola igelari eginduen alegina Euskal Irakur Leon eskuetara e, leharazi digulako ze oso tartelagurrean e, obra hau. Uh -huh. Eta bon, ba, egia esan e, e, ez dakigu osongi nundik datorren protagonista, ez dakigu e, zein herrialdetatik datorren Badakitzu Mendebaldea datorrela, baina ez da gozo arbi estatu batuetara iragatzen den, Frantziara iragatzen den, estatu espainolera iragatzen den, uh -huh. dakigun gozoa bakarra da ba biloba bat duela beso artean eta badakigu gerra garai gerra egoeran dagoen herrialde batetik iragatzen dela, e hizkuntza e, Mendebaldeko hizkuntza ez du ezagutzen eta ez du ezagutzen emengo bisimodua eta giezan ba, oso egoera bereziak ematen dira, ez? Sartzen dute kotxe batean nagurea e, eta zergatik dabili bilgailuain nazkar? Zertarrako linja una bilgailu batean doan lenbiziko altia da. Izuturik dago. Eserlekoaren hartzean kuiskurtuta magalean estututu biloba. Lasai dirudi. Haren soineko polita irdiraka ari da egozki printzen azpian. Zergatik da gili bilgailoa inazkar. Zertarako? Lien jauna, bufaloek tiraturiko gurditxoen abiadura zoritu da, haien kuluska geldo eta beteaz lotaraztea batzuetan, ametxerak besteetan. Baina zorra mantxo itxur zen paisaia ere, Mantxotasun horrek aukera ematen baitzoen munduari zeraiei, hoianei. Ibaiei egiazki begiratzeko, eta bideen aurkituriko nornairekin mintzatzeko, besteena hotxak aditzeko, ilkarren berrizateko. Ebilgailu azuri batetik behiti jaurtitiko kutsa bat bezalakoa da, itxo egiten da bat han barrenean. Marruma isil eta artegarri bat baino ez da entzuten. Paisaia zurrunbilo batean dantzan orkanpoan, zindadeu sauteman, irudidu Adako batean jo, eta talka eginen dutela. Autoan duan joatea gauza runtazaguretako. Mm -hmm. Eta, ba, ba ez dakit, eh, Laosetik edo, Vietnamdik edo, Cambodiaetik edo, ez. Edo, edo burmatik ez, baita kigu osongi eta, eta nik usteot importzaten adere ez dela jakitean hundi datorren agure hau ez baina agure honek nola bizi duen egoera hori uh -huh. hortan nik usteot daibiz Filip Rodelek asmatu duela mm, e, utzita e, sekretuan edo utzita eskutuan benetan hundi datorren baten batek bat, hau ah, dator biendamdik hau dator uh -huh. kanbodiatik eta... Eta dago dator ezak inondik, ez. E, nik uste dute hobe dagoela utzita orla... bai, bai du xarma berezi bat ere ez, ez diakiteak, ez? Ez diakite horrek. Bai, bai. Eta gero ba oso e, oso erraz irakurtzen da nobelatxo hau, ba ditu, e, atalak oso zongi e, zakin honesan, oso e, kontatzen du, kontatu behar duena e, eta besterik ez? eta oso curioso da dibidez claro jakin nezean uh -huh. ba liliauna azten da harremanetan nolabait esateko ez hizkuntza jakin gabe baina e, azten da nolabaiteko harremanetan gizun batekin ez uh -huh. eta hor e, batak besteari ez die ulertzen baina baino ala ere lagun egiten dira ez lagun egiten dira ez eta bueno ba gizon lodi badela, ez? Bai. Eta e, bueno, hor bien artean garatzen da harreman bat eh eta bueno, nik gustot erraz likurtzen den novela bat dela, eh edo edo pues Luciana llamo bada, eta e, buka eran sorpresa badaukana ustekabea daukana eta nik ustutori ere ipuin bati dagokioan ezagarria dela ez? bat bateko bai. e, bukaera ustekabeko hori eta benetan, ugo bendatzen dizuet biziki irakurtzeko e, badakit institutu batzuetan zuetan aholkatzen dutela e, irakurtzeko e, de batxeko biharren zikloan edo batxierroan Bino nik benetan uste dut e, e, e, egokiagoa izan daitekeela. Mm -hmm. Horrekin ez dut esan nahi gazte batek irakur e, zinduenik, eh? Mm -hmm. Aitzongi irakur dezala gazte, kirakur zetan nahi dutena. Baina nik uste dut, e, ikusi dut, liburu abaur eta gazte literaturerako bereziki, eta batzuten ere... E, sailkatzeak baditu berea. Bai bere. Bere, bere alde onak eta bere alde txarrak ez. Hmm. Arestian esaten erigiena ez, etiketatzearen arriskua ez. Zer da Ipuña zer da e, ipuindu zea, zer da novela rintu, ez? Ez ez zer da. Aurreta Gazte Literaturaren lentzako sailkapenean jartzen dutenez, nik ez dut irakurriko, ba, ba, ba ez. Ez. ez. Nik gustu dut e... hau helduok eh, gozatzeko moduko liburu bat dela. Ba, finean literatur ona baldin bada, ba e, e, guztiok irakurtzeko modukoa da, beraz Hortxe eh, gure gaurko gomendioa Josu Jimenez Maia, mille esker beste bain ere gurekin izateagatik. Plaserra izanda, plaserra izanda. Urrengo astear arte. Bai, urren arte. Aio. Ederatziak eta berrogeita emeretzi minutu. Amarriak izateko minutu eskaz bat e, falta denean. Agur esateko garaia eldu zaigu. Eta horretarako, bueno, batxarrena e, talde aukeratu dugu ezatxari. Bai, au, aukeratu dugu. Gogoratzeko, badatorren larun batean bertan zuzenean ikusteko aukera izanen dela pikurrok jaialdian. Irurtzunen ospatuko den pikurrok jaialdian. Beste talde batzuekin harituko da. Ba, bai, talde or, pilo agonen. Kera, zize, ama E, gero eta taldearekin gau pasa eta no, beste batzuk ere Urtero bezala pikurrok e, jaialdian, bueno, aukera izanen dugu hainbat talde entzuteko, horietako bat e, txarrena taldea E, drogasekin, brigirekin eta bueno, ba, musikari handiekin eta honekin, ba, esan bezala agur eh esanen dizuegu ostiralean hementsi izanen gara berriz ere, FMko 1.8an berriozar irratian, beraz eh ordu arte agurtsari agur, txari... agur ongizan. Farola, zapato arruinado, que se lleva la ola. Y juego a perderme como un idiota, sentado al bolo.